Biografii Memorii Nu frumosul, o nascocire omenească, interesează în artă, ci pulsația vieții. De dragul unei fraze strălucite sau unei noi împerecheri de cuvinte Nu aș sacrifica niciodată o intenție Prefer să fie expresia bolovănoasă și să spun într-adevăr ce vreau Decât să fiu șlefuit și neprecis Această mărturisire de credință aparține scriitorului Liviu Rebreanu Creatorul unei opere în care spiritualitatea românească și marile probleme ale umanității se condensează într-o metaforă de mare elevație artistică și trăire emoțională. O înaltă conștiință etică și cetățenească, dublate de un fierbinte patriotism și un profund umanism, au determinat geniul unia dintre cei mai mari creatori din literatura română. Pădurea spânzuraților poate fi socotită alături de Ion și Răscoala, o capodoperă a romanului românesc și universal. Biografia unei capodopere Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu Scenariu de Valeriu Sârbu Apostol Bologa, eroul romanului lui Liviu Rebreanu Pădurea Spânzuraților Trăiește drama neputinței de a alege între soluții contradictorii Convins că-și face datoria, luptă vitejește, condamnă la moarte, este remarcat și distins cu medalii ale armatei Imperiului Austro-Ungar, dar își înțelege în cele din urmă eroarea. Pus în situația să lupte împotriva fraților săi români, încearcă să dezerteze. Este grav rănit, însă nu își schimbă hotărârea. Pe plan intim, are alte deziluzii. Logotnica lui Marta îi pare acum superficială și frivolă. Între timp, o speranță nouă îi se aprinde în suflet. Se îndrăgostește de Ilona, fata unui țăran din satul Lunca, unde este cantonat. Simplitatea, puritatea și farmecul natural al Ilonei îl echilibrează. Îl reface spiritual și, spre uimirea tuturor, se logodește cu ea, urmând să se căsătorească în viitorul apropiat. Este propus din nou să participe la lucrările curții marțiale și, implicit, obligat să voteze pentru moartea unor țărani nevinovați așa cum făcuse odinioară când a fost smânzurat locotenentul Svoboda. Dar acum experiențele consumate îl decid să întreprindă gestul definitiv. Dezertare. Este prins, condamnat la moarte și spânzurat. O parte din aceste evenimente s-au petrecut în realitate. Altele sunt rodul ficțiunii. Emil, fratele autorului, a fost spânzurat pentru aceeași vină. Alte evenimente dramatice s-au interferat între realitate și operă. Care este calvarul pe care l-a parcurs autorul între drama sa personală și drama tulburătoare a tuturor năpăstuiților lumii? 28 iulie 1914 Începe primul război mondial Cel mai odios mă, cel pe care l-a cunoscut până la acea dată istoria omenirii 15 august 1916 România intră în război de partea Antantei Forțele devastatoare potopesc cu nemărginită furie pământuri, așezări Distrug vieți omenești Imperiul Austro-Ungar, acea închisoare a popoarelor Poartă războiul de cotropire pe fronturile italienesc, rusesc și românesc. Nimicitoarele forțe absurde ale războiului opun într o pun într-o luptă fratricidă pe românii din Transilvania împotriva celor din România. Sub influența ideilor revoluționare, ostașii armatei austro-ungare începuseră să înțeleagă că luptau și mureau pentru clasele stăpânitoare și mulți încercau să dezerteze. Protestau în felul acesta față de războiul criminal, Asemenea, încercări erau reprimate cu deosebită cruzime. Trei frați, Virgil, Iulius și Emil Rebreanu, sunt înrolați în armata austro-ungară și târâți pe front. Instinctele gregare ale cruzimii și urii se năpustesc peste clipele încremenite de spaimă. În realitate, ca și în literatură, tăvălugul morții zdrobește destine. În numele împăratului, curtea marțială a Diviziei V, -a, prin împuternicirile date de codul penal special, o la moarte prin spânzurătoare pe sublogotenentul Svoboda pentru trădare și dezertare la dușman. Sentința se execută imediat. dați drumul! Ce facem, doctore? Datoria, domnule general. Ce datorie? Constată! Asta e datoria dumnei Am A murit repede. Parcă a fost silă de viață. Lasă comentariile! Rezultatul? Excelență, condamnat a expertului. Excelență, sentința s-a executat. Da. Atunci, să mergem. Ce viață! Ce viață! Ce nu mai joacă și mormite și mormite! Peste ororile declanșate de război, în cugetele românilor, Ardelen se naște o gravă problemă de conștiință. Dacă aveau dreptul să lupte împotriva fraților lor, în virtutea jurământului prestat, sau trebuiau să se alăture, dezertând știri române care lupta pentru dezrobirea Transilvaniei. Scriitorul va surprinde acest moment dramatic din conștiința concetățenilor săi în novela Catastrofa apărută în anul 1919. David Pop, eroul nuvelei, șuvăie în rezolvarea dilemelor care îl frământau și, incapabil să ia o decizie, ordonă să se tragă în trupele române de asalt. Drama lui David Pop este aceea a neconcordanței dintre intenție și faptă, care îi va deveni fatală. Dar novela lui Liviu Rebreanu nu izbutește să surprindă decât schematic problematica foarte complexă a contradicțiilor dintre falsa datorie și conștiință, iar autorul simte nevoia să reia tema într-un cadru mult mai lărgit, cu profunzimi și nuanțe izvorâte din zvârcoliri ale subconștientului, petrecute pe fundalul războiului nimicitor. Drumul parcurs de către autor, de la novela Catastrofa până la Capodopera sa, Pădurea Spânzuraților, este un drum greu, plin de grave probleme de conștiință, de maturizare a mijloacelor de expresie, de adâncă și nemișlocită cunoaștere a sufletului omenesc și mai ales de confruntare cu realitatea, cu dramele sale intime, singure capabile să-i permită filtrarea materialului de viață până la o magistrală transpunere artistică. Poate că niciun roman din literatura noastră n-a avut o geneză atât de dramatică, chinuitoare, răvășitoare și care să-l fi implicat într-atât pe autorul său. Pădurea spânzuraților a fost scrisă cu sânge, cu inimaginabilă strădanie, dar și ca o necesitate de eliberare de coșmarele care îl împovărau. Alte experiențe de viață se adaugă ideii inițiale. Liviu Rebreanu rămâne în București sub ocupația nemțească. An de restriște, după cum și-a intitulat soția scriitorului, capitolul respectiv în volumul ei de amintiri. Vedeam câte chinuri și desnădej de suferea soțul meu în timpul acestei ocupații. Aici, în București, îl urmărea groaza restării, urmată de tot cortegiul. Anchetă, interogatoriu, suplicii, evacuare la Budapesta, proces, sentință, condamnare. Și sfârșitul Iar la Iași O probiu lune învinuieri de cei aflați la dăpost acolo Lăsând să se înțeleagă Că ar fi fost colaboraționist Printre lacrimile marei noastre De snădejdi ne întrebam continuu De ce toate acestea? De ce? Nu trecu mult Și în primăvara anului 1918 Pe la orele șase A bătut cineva la ușa noastră da, poftim. Cine sunteți dumneavoastră? Sunt comisar în poliția militară. Domnule Rebreanu, sunteți arestat. Leo. Toată lumea din casă se iasă în curte. Vom proceda la o percheziție amănuțită. Domnule ofițer, mm. soțul meu n-a făcut nimic care să vă permită o asemenea atitudine. Mm, Fani, inutil. Domnule Rebreanu, uitați că sunteți arestat. N-aveți voie să discutați cu nimeni. Vă rog să mă urmați. Unde îl duceți pe soțul meu? Acolo unde trebuie. Sunteți gata? Vă urmez. Liviu, Liviu, mai bine mort decât cu ei. Eliberat, apoi din nou arestat, în cele din urmă Rebreanu evadează. Povestește tot soția scriitorului. Cu energia uriașă a desperării, se azvrlea asupra paznicului său lovindu-l în plină față. Acesta căzu pe spate Liviu e și precipitat Răsucichea cheia, o scoase din broască Și până să se dezmeticească omul lovit în plin El se afla aproape jos Iată-l în stradă Au existat deci în viața scriitorului, Împrejurări și primejdii Care amenințau să imagine ființa intimă Dar care printr-o extraordinară încordare A resurselor sufletești și morale I-au consolidat-o ele s-au răsfrânt asupra personalității și operei, niciodată de-a dreptul, pe o traiectorie ascunsă de neprevăzut. Rebreanu n-a făcut războiul în datele sale exterioare, luptând pe front, scria criticul Lucian Raicu, dar l-a trăit interior foarte puternic și, din prelungirea posibilă a destinului său, l-a creat pe apostol Bologa din propriile neliniști și experiențe sufletești, din propria obsesie a morții, din propria halucinantă senzație a răspunderii, din conștiința lașității, a spaimei, a nehotărârii. Autorul confesiunii din nuvela Calvarul, tipărită în 1919, imediat după evenimente, și a apostol Bologa, se confundă în același destin care îi strivește În sentimentul comun al traversării unui coșmar Pădurea spânzuraților s-a născut dintr-o fotografie Pe care mi-a arătat-o un prieten la sfârșitul anului 1918 Fotografia reprezenta o pădure plină de ceh Spânzurați în dosul frontului austriac dinspre Italia Fotografia m-a impresionat puternic și m-a urmărit multă vreme Auzisem că execuții similare ar fi suferit și mulți români Mi se povestise că chiar în Bistrița, deci în țara mea Au fost spânzurați mai mulți preoți și țărani români bucovineni Aveam o novelă proaspătă, Catastrofa Al cărei erou român și ofițer în armata austriacă I-a dus de împrejurări să lupte contra armatelor românești Sub impresia fotografiei cu cei spânzurați M-am hotărât să reiau pe eroul meu din Catastrofa pentru un roman care să se cheme Pădurea spânzuraților Anecdota romanului s-a închegat singură și repede Voi face o asemenea pădure cu spânzurați în Bucovina Unde oamenii executați vor fi toți români Eroul meu, văzând atâția român uciși, se revoltă și... Fantastic și aproape incredibil Viața această mare creatoare de literatură și scriitorul de geniu acest mare creator de viață Realizează separat două destine Care vor coexista paralel Emil Rebreanu, fratele autorului Și Apostol Bologa, eroul autorului Mult mai târziu, aceste două existențe Se vor contopi într-un simbol unic Autorul începe să lucreze la noul său roman în ziua de 20 februarie 1919, dar îl întrerupe deoarece transcria pentru tipar romanul Ion. Peste câteva luni reia activitatea, însă nu scrie decât 21 de pagini. Eroul principal se numește pe rând Virgil sau Victor Bologa. În luna mai a acelui așan, aude vestea că Emil Rebranu, fratele său mai mic, a fost spânzurat în tocmai ca eroul proiectatului său roman. Ordonanța lui Emil, sârbul Curici comunicase cu doi ani înainte această veste printr-o scrisoare unei surori, însă veștile nu puteau parveni în România din pricina cenzurii. Onorată domnișoară Livi, ca eu, Curici Ovan, vă științesc precum că astăzi am fost la Cluj. Am venit de la închisoare și să știți că pre domn Lainant L-au spânzurat încă în 14 mai Și de acum să nu mai trage snădejde Că el din 14 mai Se odihnește la granița rumnului Dintre Ghimeș și dintre Palanca. Autorul este profund zguduit În legătură cu acest eveniment tragic Va mărturisi A trebuit să treacă luni Până ce am putut descoperi aproximativ regiunea unde s-a întâmplat tragedia acestui tânăr de 22 de ani. Între timp, isprevisem transcrierea lui Ion, și acum, în toate nopțile, în fața biroului, mă zbuciumam cu pădurea spânzuraților. Am început romanul de vreo patru ori, câte 30 până la 50 de pagini. Simțeam că n-am găsit nici ritmul, nici atmosfera. Mă înverșunam în fiecare noapte, și lucrurile erau în zadar. În schimb, în vremea ce scriam în liniștea apăsată, am început să percep niște bătăi ușoare în fereastra mea, delicate ca ale unor degetei imateriale, Deschideam, cercetam întunericul. Nu era nimeni și nimic. Când însă bătaile misterioase s-au repetat, nopți de rândul insistent, mi-am zis că nu poate fi decât sufletul fratelui meu. Iubitul meu, Liviu, de trei luni de zile sunt căteană voluntar în artileria de Humanități. Trei luni de zile aici, am parcă trei ani în civilie. Iulius e în Serbia, Tunar la 1 Regiment, de unde îmi scrie mereu. Eu sunt singurul român între voluntari și cel mai calic. E aici iarna și că te-ar trebui să-mi câștig că ne poate veni telegram în tot momentul să urmăm bateriile trimise pe câmpul de luptă. Nefericit am fost întotdeauna că singura a trebuit să urc spinoasele trepte ale societății. Scriem te rog, ce sfârșit va avea războiul nostru și ce gândești, cât va dura oare? Vă sărută și îmbrățeșează toată familia, Emil. În caietele sale de creație, Liviu Rebreanu nota în acest timp Urletul crud al mortierelor ca un hămâit răgușit de lup flămând de carne Ghearele războiului însângerate și nemiloase Răscoleau măruntaiele pământului de atâtea luni Din război nu se întorceau decât oamenii crestați cu cruci roșii de răni de pe front soseau înapoi trupuri zdrențuite de oameni Ca niște gunoaie netrebnice Trecutul se furișa în sufletul lui Ca o rază de soare într-o odaie de polnav Fani, dragă, nu vreau să par romantic Când trebuie să-ți declar că tunurile de 18,15 și 8 cm, Îmi sunt contrabasul gândurilor ce vreau să stălmăcesc Obișnuitul m-am cu acest bubuit Dar efectul groaznic ce-l fac Mă înfioară și acum Am avut și unele neplăceri Am asârzit de orechea dreaptă Și am fost rănit la piciorul drept de un glos de pușcă Instrumentul auzului Nu mi-a funcționat de vreo două săptămâni Iar rana de la picior A fost neasemnată pentru că a fost numai de pușcă Acum, cum zic, sunt bine Multă vreme a trecut De când locuim sub pământ de atunci am luat partea mai multe pe sângeroase Văzut am cum trag să moare atâția oameni Și cum dau dușmanii sub puterea focului ce slobozeam din tunuri. Și pe mine m mi a dorut atât de mult inima că trebuia să o umor Rebreanu despre Apostol Bologa Apostol e cetățean O părticică din eul cel mare al statului o rotiță într-o mașinărie mare. Omul nu e nimic decât în funcție de stat. Apostol devine român. Statul nu cere iubire, ci numai devotament și disciplină omului, pe când neamul presupune o dragoste frățească. Apostol devine om. În sânul neamului, individul își regăsește euul său cel bun, în care se lăsluiește mila și dragostea pentru toată omenirea. Numai într-un eu conștient poate trăi iubirea cea mare, universală, religia viitorului. Vrei pentru domnul A venit domnul Bologa? De ce mă privesc toți ăștia așa? Mi se pare, Bologa, că ți-a fost rușine să vii mai devreme la cină. Rușine? Drept. Rușine mie? De ce gros? Parcă nu știm că și tu ai votat pentru condamnarea la moartea sub sublocotenentului ceh. A, asta era. E... Nimeni nu o sândește cu mă dar când vina este evidentă și silit, s-o faci. Nu, sigur. și mai presus de om, de interesele sale particulare, este statul. Nimic, nimic nu e mai presus de om, din potrivă, Omul e mai presus de orice, mai presus chiar decât întregul univers. ce și fi pământul fără de omul care să-l vadă, să-l iubească, să-l măsoare, să-l înconjure? Gros. Și ca și pământul, universul numai prin om a devenit o realitate interesantă. Altfel, fără sufletul omului ar fi numai o zbuciu mare sterilă de energii oarbe. Ei. Toți sori Universului nu pot avea altă menire decât să încălzească trupul omului care adăpostește grăuntele de vin al inteligenții. Omul e centrul Universului, oh, oh. fiindcă numai în om materia a ajuns -a la conștiința propriului său eu. A ajuns să se cunoască. Omul e Dumnezeu! Omul Iisugă. e Dumnezeu, așa e gros? Da, statul. Care Noi apărăm patria, prietene, moștenirea strămoșească, da. apărăm Imperiul Austro-Ungar. Dumneata, ești da. ungur și crezi că aici, în altă țară, e patria dumitare? unde e datoria? acolo e patria! Patria noastră e moartea, pretutindeni și mereu moartea. Pentru că suntem lași, își bânda trebuie să fie, trebuie! Și atunci, peste de pline de sânge, peste granițile brăzdate de morminte, toți soropsiții, toți răzvrătiții și vor strânge mâinile, și într-un având nimicitor să vor întoarce împotriva celor care exploatează de mii de ani În lor buhăi de trândăvie vor înmuia steagurile păcii și ale lumii noi Lumea urii, camarade Ura! mai ura va stârpi nedreptatea Noi uita, gros. gros Ura naște veșnic, ură Pe ură nu poți clădi nimic Precum nu poți clădi pe mlaștină Numai iubire aștept de tot Frământarea în sufletul autorului crește deodată cu chinurile și dilemele lui Emil Rebreanu, fratele său, și cu cele ale eroului său, apostol Bologa. În notele sale adaugă. Războiul este cea mai crâncenă dovadă a iresponsabilității omului și a nonsensului vieții. Ființa n-are niciun rost și nicio valoare. Azi nu conștiința călăuzește viața, ci conștiința se îndoaie după poruncile vieții Suntem victimele cuvântului Din nenorocire, viața nu se conduce după teoriile noastre Trebuie să fie o beție, o nebunie, o mișcare entuziastă Nimic nu va deveni afară de ceea ce va fi dobândit În timp ce Emil Rebreanu scria de pe front dacă să primesc vești bune numai de fratele Iulius îmi scrie: Livia, că zace într-un spital din Pesta, grav bolnav. Toate ar trece, numai războiul nu vrea să treacă. Ne plouă, ne ninge, ne bate vântul, răbdăm de fric și ploaie de gloanțe. Sunt în serviciu de noapte, deci am vreme să vă comunic starea mea. Până acum am pușcat un reflector de al italienilor care ne incomoda mult. Și pentru care faptă sunt înaintat să capăt o medalie Mă și tatea Pologa Înțelegi? Nu mai pot Nu mai pot Am crezut că tăinuindu voi scăpa de ea Și acum mă gătuie Ai văzut privirea sublocotenentului din ștreang? Nu se poate să nu o fi remarcat Toată lumea a văzut disprețul și mândria și, și nădejdea Asta e moartea noastră eroică Pe frontul italian Un român a fost spânzurat pentru aceeași vină Am văzut bine A avut aceeași privire în fața funiei Trei ofițeri din regimentul meu Toți cei Au fost prinși într-o noapte Între linii cu planuri și cu hărți Treceau dincolo la inamic Eu era să fiu al patrulea Dar în ziua plecării am primit O scrisoare de acasă și M-am ascuns ca un hoț Totuși, pe urmă Am fost trimis și eu în fața curții marțiale În calitate de complice Și acolo m-am lepădat De ei ca de lepră Și am tăgăduit Agățându-mă cu disperare de Viața asta rușinoasă Iar ei Au tăcut. Nici măcar Prețuit Pe urmă când s-a citit sentința Au strigat toți trei într-un glas Acolo înaintea curții Traiască boemia În vreme ce eu Tremuram Ca un pieț Totuși, domnule capitan Dezertarea Dezonorează domnul. un ofizor. Și ca să dovedesc tuturor că sunt nedinovat M-am dus și eu la execuție Așa. Sigur? Vezi până unde duce la citatea? Lângă sat e o pădure prin care armata și-a speciale Ferite de aeroplanele italiene pentru trebuințele frontului Am mers cu convoiul de execuție și am ajuns într-o poiană largă M-am uitat împrejur să caut stâlpii spunzurătorilor Stâlpii nu erau, dar în schimb În fie ce copac atârnau oameni agățați de crenci Cu capetele goale și cu tăblițe de gât pe care scria trădător de patrie În trei limbi Mi-a înghețat inima în piept și totuși n-am îndrăznit să tremur Toată pădurea era plină de spânzurați Atunci am închis ochii Cândindu-mă cu mirare stupidă. asta e pădurea spânzuraților Domnului capitan Pădurea spânzuraților Cum înțelegi întrebarea colonelului? Înțelegi pentru ce a vrut să știi de ce am fost mutat pe alt front? Vezi cum se leagă? Observație o amenințare pentru mine. Ori distrug reflectorul inamic, ori... Pădurea spânzuraților. Trebuie să nimicim reflectorul, Bologa, frate de suferință. Trebuie să nimicim reflectorul înainte de a ne retrage de pe frontul ăsta. Plecăm iară pe frontul italian? Nu, pe frontul românesc Cum? Ah. Pe frontul? Cum? Iartă-mă Iartă-mă, prietene. am uitat că Am uitat că tu Că tu ești român Ah, sunt un... Nu se poate Nu se poate A, Nu, nu, nu, nu Epologa, se poate Ologa, liniștește-te, ce Dumnezeu? La urmă-urmelor Viața nu merge fără nu, dar... compromisuri, fără, fără jertfe și. Dar nu, orice, domnule capitan, orice, numai asta nu se poate. Asta de ar fi de... o. A fi o crimă. Nu se poate. Nu se poate. Peste, peste puterile mele. E o crimă. Eu, pe frontul românesc. E o crimă. Sunt un... cum eu să lupt împotriva fraților mei? Alo, alo! Așa, atențiune Atenție, ascultați comanda la mine! Coordonatele plus 27 minus 8. Atenție! Foc! Două gradații stânga, Încadrați cu 4 buze. Foc! Dacă nu, dacă nu dezertezi chiar acum, cu orice risc. Mai, mai repede! Ei, mai repede! Încă patru lovituri cu același coordonate! Fo! Ah. Am nimerit reflectorul. L-am nimicit. Am cetat lumina asta blestemată. Alo? Alo, locotenent Bologa? Da! Locotenent Bologa la telefon. Felicitări, locotenente! Reflectorul a fost nimicit! Să te de urgență la comandantul diviziei! Ordin de la excelență statului general! Am înțeles, mă prezint imediat la comandamentul diviziei! Este un erou, Bologa! Un erou! Felicitări! Un erou! Un erou. În apostol am vrut să sintetizez prototipul propriei mele generații. Șovăirele lui Bologa sunt șovăirile noastre Ale tuturora Ca și zbuciumările lui Numai un astfel de om Putea să fie personajul central Al unui roman În care lupta dintre datorie Și sentiment Amenința mereu să degenereze În frazeologie goală, patriotardă nelica mea, ce dragă Ai luat știre de condamnare iubirii mele? Știi tu, oare, că nemiloasele mâini negătuiește senina noastră dragoste? Și știi tu, sufletul sufletului meu, Știi tu, unica mea mângâiere, Că eu va trebui să-mi smulg părul din cap, Va trebui să-mi pierd mințile, Eu să abzic de tine Chipul tău scump, ce mi veșnic înaintea ochilor mei sufletești Ochii tăi blâns și sublim, Umbletul tău de creiasă și gingășiile tale Fără nume și fără număr Toate acestea se rănglubodesc în vărul uitării Și unde să așez apoi comoara asta? Și unde, în care iad să mă refug? Cu peana în mână? Trebuie să mă opresc din scris? Să-mi șterg acest potop de lacrimi Pornite din adâncul sufletului meu Ce te ador Plâng ca un băiat Pe tine te plâng Sublima noastră dragoste o plâng Cât ce-aș putea face altceva În fața droaielor mele visuri în agonie De-a de al tău, Emil Apostoli! Marta! Apostoli! Rodovică a umplut orașul Că ai sosit azi noapte Bine ai venit acasă, iubitule Ce dor mi-a fost Marta, de tine Marta, Marta, Marta, Sunt buimăcit de atâta fericire Te-am așteptat să vii Apoi am pierdut răbdarea da? și iată-mă <laughs> Nu arăți deloc rău Ai în ochi străluciri de erou Apostole, ce dor mi-a fost de tine De ce nu zici nimic? Ce mult mi-au lipsit poveștile tale Marta, ești o domnișoară Nici <laughs> deci nu mă așteptam să... <laughs> da, ești foarte frumoasă <laughs> Mai frumoasă decât oricând. Ai, Marta, iartă-mă, iartă-mă, sunt zăpăcit Nici nu m-ai puteam... sărutat o, Marta, mi-era și mie atât de dor de tine <laughs> că nu-mi vine să-mi cred ochilor că ești tu cu adevărat Marta Veșnic te-am avut în față Printre coșmare și durere. Și acum parcă visez <laughs> Și eu m-am gândit la tine Dar de ce ai scris așa de puțin, răule? De ce? Eu comunicam cu tine prin gânduri, prin vise Am fost foarte neliniștită. Dar acum... Acum cât stai să... O, o să uiți toate chinurile și o să ne bucurăm de viață De noi, de lumină Așa. O să ne distrăm Așa. Cunosc câțiva oameni foarte drăguți aici în parva ofițeri Marta, n-am chef de nimeni. Vreau să stau numai cu tine Cu tine, dragoste ha, Numai cu tine, numai cu mine, dar trebuie să fim și politicoși, dragule Marta, nu-mi pasă de întreaga lume, nu-mi pasă Vreau să fiu numai de tine, dragostea mea Hai, lasă-mi Aultasem! Bucuria m-a făcut să-mi pierd mințile Vino, vino, domnule, la pătăren. Haide! Iartă-mă că te-am făcut să aștepți Uite cine e cine e De ce ai venit cu el? Ți-l prezint, logodnicul meu, apostol Bologa Pe care îl cunoști, din câte yeah. ți-am vorbit despre el Să știi apostole că domnul Locotenent mi-a ținut o vărășie toată iarna Altminte, m-aș fi probodit de urât Locotenent, tocat <laughs> Așa că e simpatic, da. nu? Marta, de ce ai venit cu el? Eu te așteptam numai pe tine Nu fi nepoliticos, vorbește ungurește să înțeleagă și el <laughs> Iubitul meu, domnule Locotenent, uite yeah. că ești aici pentru că... Uh, pentru că i-ați făcut o surpriză din cel mai plecute Da da, pe la mei să vii urs, Noi o să plecăm, știm, așteaptă mama cu turguierile Și toată vrea să te vadă Dacă de mine nu ți-e dor de fel Desigur Desigur trebuie să vin Dar puțin mai târziu, Marta nu mă vezi în ce hal sunt? Oh, până la noi sunt numai 30 de pași Și apoi nu ești așa de slab să nu poți ieși în lume Te-ai făcut mai rece și mă rog că Nu prea te-ai schimbat, să știi Ce care s-a schimbat ești tu oh, Ți se pare, ți oh. se pare Eu nu m-am schimbat deloc, tu mă vezi altfel Acum plec la revedere, te aștept cu dor Sper să vă mai văd seara măcar la o carte Eu trec zilnic pe la casa a domnului Avocadom -șa. Eu m-am știi, Te-aștept -aș negreșii? Oh, da, da, da, da. Hai de domnule tohă, hai. Afară! Afară! Afară! Emil suferise o dezamăgire în dragoste asemănătoare. Protopopul Halița îi interzice fetei sale, Titi, să se căsătorească cu tânărul ofițer pentru că o dorea măritată cu un prelat. Dragii mei, M-am îngrisoșat până la gât De atâta sânge și creier de om Ce-am văzut și mor stropit hainele M-am săturat de război și de viața animalică Ce-o duc acum Mi-e de civilizație, capitane Zece mii de ani de civilizație Nu prezis nici cât o singură clipă De adevărată în pe care sufleteasc Dragă Bologa Eu Eu nu pot să te înțeleg Uite, a trebuit să mă izbesc Cu capul de toți pereții Până să mă smulg din ghearele rătăcirilor Până să mă regăsesc pe mine însumi Pe mine, sufletul meu setat de fericire Da Da, sigur Omul are nevoie de un sprijin sufletesc, Așa sigur e. He, he. Așa e Așa e Așa e un sprijin căfital Vorbesc, vorbesc și Ha, nu te supără Uite Mi-e plină inima O cheamă Ilona Hai, șez Șez, de ce stai în picioare? Ai, ia puțină pască, te rog E făcut de de în ca mea Pasca în păcării cu marile frământări Mi-aduc aminte când ai fost pe la mine pe front Știi când a fost prins ofițerul acela român Aha, țin minte Cât erai dezbuciumat Am crezut că te-ai supărat pe mine Fiindcă, fiindcă nu m-am entuziasmat În fața planurilor tale de fugă Ți-mi minte uh -huh. A plecat furios? A știu, eram tare furios Ai avut noroc cu boala <gânt> Nu știu de ce am avut și mai am presimțirea că te-ar prinde dacă ai încercat să treci din la Românii Sigur, poate că e o superstiție Oricum, te-ai născut într-o zodie cu noroc pe loca Aici, la coloala de muniții, în lunca, parcă nici n-ar fi război Adevărat, uite, parcă nici n-ar exista război de vreo zile avem fierbere și pregătiri și ordine peste ordine încât te trec sudor reci. Și pretutind din o vigilență extraordinară. Mai ales că în ultimele zile au început oamenii să dezerteze la dușman pe capete. mai azi noapte am aflat că ar fi șters-o cinci români, cinci infanteriști. Cinci români? Mm -hmm. ah. Și aici cu civilii... oh Fai zice că a turbat generalul. Am văzut trecând spre Făget... Sunt trei spânzurați la marginea șoselii Într-o și acolo Mi-am adus aminte de pădurea spânzuraților Și curtea marțială De-abia și-a început activitatea Tocmai când se plec în coace Am auzit că ar mai fi condamnat patru țărani Păi... Acum sunt șapte Da, șapte, șapte Da, și tot la cartier am aflat că Vor să le tragă pe toți soldații români Din front să-i trimit aiurea Nu știu dacă și pe ofițeri. Dacă ar fi adevărat... Ai putea răsufla și tu liniștit De aceea trebuie să te astâmpere acum, Bologa Să fii mulțumit că ești aici și să aștepți norocul Da, da, norocul Păi da? De asta m-am abătut pe aici, Bologa De aici încolo n-am să mai tremur decât ori văd un arestat pe front Ai acum obligații și față de Asta. Din ce în ce mai sfâșiat de îndoieli Apostol Bologa este pus în fața unor situații limită Care vor precipita hotărârea definitivă Am să trăiți. Am observat și eu. E bine că ai venit, dragule. Te așteptam aici, în curte, nărăbdător. Domnule pretor, mă chemat să mi se pare excelența sa. Da, desigur. nu Am scăpat de o grijă teribilă. În e ies locotenentul din curtea marțială și cât pe să nu mai putem funcționa, deși mâine avem o afacere extrem de gravă. Excelența sa nu mai îngăduie să retragem ofițeri din front pentru completarea curții. În sfârșit, pot să-ți închipui prin ce emoții am trecut. De ce nu mă lăsați pe mine în pace, domnule pretor? Păi firește, așa vorbiți tot ce vă codisca și când Curtea Marțială ar fi ceva de mână a 10, nu? Nu vă dați seama că în fond de noi depinde toată vitejia voastră? Războiul nu se câștigă numai cu tunuri și cu ura, domnule. Asta a fost odată. Azi mai mult face creierul decât brațul. Că să știți că nu există victorii fără Curtea Marțială. am ajuns. Bologa! Bologa! Ai venit de mult? Trebuia să-mi spui. Excelența s-a întrebat de trei ori de tine. Haide, haide repede! repede. Emil Rebreanu ajunge și el la capătul răbdării. Prevăd că în curând o să am o moarte tare urâtă. Așa cum niciunul din familia mea n-a avut-o niciodată. Ca și apostol Bologa, prototipul său literar, Emil va cunoaște iubirea pură și adevărată În persoana unei fete de țăran Pe adevăratul ei nume Ilona Autorul romanului notează fugitiv în caietele de creație Sosirea, Ilona, acasă, sărutarea Gros, clapca, cervenco, varga La biserică cu Ilona Pregătirile de luptă, trădările Primii spânzurați Groparul și Bologa Unirea Apostol-Ilona tremur a Ați adormit, domnule locotenent Apostole O, oh, ce în mintea mea O, îl iubesc destul ah, cine -i? Cine? Tu? Ai venit? Ai venit, Ilona. Am așa de multă nevoie de tine, Ilona. Iubita mea. Sunteți sigur, domnul cotenit. Ar trebui să dormiți. Sunteți tare ostenit. Te-am așteptat. Te-am așteptat ca pe o speranță. Au sclopotele ce frumos bat. Au sclopotele, draga mea. Învierea asta este pentru mine. Este învierea mea. Eu m-am ridicat de moarte. vino Vino aproape. Și clopotele nebinecuvânte. cuvânt. mi-e frică. Mi-e frică. Nu știu ce spaimă. M-am uitat în inima. Soția scriitorului, Fanny Rebreanu, va consemna în cartea sa intitulată Cu soțul meu, următoarele Ilona există, într-adevăr, multe nu prea știe În schimb, i-a înmânat ultimul bilet primit de la Emil Prin care o înștiința să nu-l mai aștepte în seara aceea Purificat prin iubire, clarificat în gândurile sale Cu dilemele răsfrânte în încrucișări de drumuri decisive Emil Rebreanu se hotărăște să treacă linia frontului Să dezerteze la frații săi români Apostol Bologa va încerca să facă la fel după îndelungi șovăieli Nu se știe exact care a fost mobilul spiritual al lui Emil Însă personajul literar nu mai acceptă să facă parte din curtea marțială Care urma să condamne la moarte 12 țărani Automobilul camera general Pădurea spânzuraților Teama Bologa Întrevederea cu generalul. Se întoarce noaptea la făget. Despărțirea de Ilona. Fuga. În ultimul moment întâlnește patrula lui Varga, fost coleg al lui Apostol. Ordin de zi ofițeresc. Emil Rebreanu, născut la Major, județul Bistrița-Năsăud, la 17 decembrie 1891, sub locotenent de rezervă legat prin jurământ de credință. A fost găsit vinovat de crimă de dezertare, de crimă de spionaj. Pentru toate acestea, îl degradează din rangul de sublocotenent, îi retrage toate decorațiile militare, îl condamnă la moarte prin spânzurătoare. Semnează general Carg. Am fost în casa primarului de pe vremuri, unde a fost ridicat și o Am fost în odăița unde și-a petrecut ultimele ceasuri și de unde a plecat la supliciul suprem. Am trecut în satul vecin, în Făget, unde a avut ultima reședință. Am cunoscut pe preotul român care-i fusese prieten, dar care n-a fost admis să-l însoțească la moarte. Am vorbit cu o fată de țăran, în frumușică, la care am găsit câteva răvășele de ale lui. Primarul mi-a dăruit șapca lui, fără cozorog, pe care a trebuit să o schimbe cu o pălărie civilă, când a pornit pe ultimul drum pământesc. În mijlocul tuturor ispitelor vieții, ai rămas fiul părintelui tău, apostole. N-ai uitat învățăturile lui și le-ai purtat pururea în sângele tău fierbinte Ți-aduce aminte cum ne spunea? Niciodată să nu uitați Că sunteți români Vitregiile vieți Îndoaie sufletul omului Dar nu poți smulge din trânsul Rădăcinile cele nepieritoare Viteaz este acela Care se jerfește de bunăvoie pentru neamul părinților săi Pentru neamul părinților săi Da, Constantin Da Să nu mă uiți. a sosit ora. Unde? Unde merge un părinte? Postul bologan să nu are nimic din fratele meu, cel mult câteva trăsături exterioare și poate unele momente de exaltare. Tragedia lui mi-a prilejuit doar cadrul în care se petrece romanul și puține personaje localnice, preotul, groparul, ilona, etc. Subiectul pădurii spânzuraților, o construcție cerebrală la început, s-a umanizat numai când a intervenit contactul cu viața reală, și cu pământul. Fără tragedia fratelui meu Pădurea spânzuraților Sau n-ar fi ieșit deloc Sau ar fi avut o înfățișare Anemică, livrescă Precum au toate cărțile ticluite Din cap la birou Lipsite de seva vie și înviorătoare Pe care numai Experiența vieții O zămislește în sufletul creatorului Liviu Rebreanu suferise drama întregii intelectualități române care spera că războiul, generator de energie, va schimba lumea. Își consumă și propria lui dramă intimă, pricinuită de pierderea în război a celor doi frați, Emil și Virgil. Împlinește ultima dorință a fratelui său, procedând la reînhumarea acestuia din coace de carpați. Întreaga documentare fiind îndeplinită, Autorul se așterne cu patimă în munca de elaborare a romanului. Între 15 decembrie 1921 și 27 iunie 1922, adică pe parcursul a 90 de zile, Rebreanu scrie prima variantă integrală a cărții. Rescrie cartea în întregime între 5 iulie și 17 noiembrie 1922. La sfârșitul acelui an, Cartea se va afla în librării Succesul de public este impresionant Cei care suferiseră avatarurile războiului Se redescopereau între filele romanului Înțelegeau eroarea și deruta prin care au trecut Societatea scriitorilor român îi decernează marele premiu al romanului Cei mai de seamă intelectuale ai țării Criticii cei mai prestigioși Îi dedică cronici elogioase Eugen Lovinescu scria Pădurea spânzuraților este cel mai bun roman psihologic românesc în sensul studierii evolutive a unui singur caz de conștiință, studiu metodic alimentat de fapte precise și de incidente și împins dincolo de țesătura logică în adâncurile subconștientului. Mihail Dragomirescu consemnează La doi ani după Ion, roman social, Rebreanu ne dă pădurea spânzuraților un roman psihologic, unul dintre cele mai puternice romane psihologice cunoscute În care tot interesul ne este absorbit De tribulațiile sufletești ale unui singur erou Bologa. Problema ce și opune Rebreanu E de o îndrăsneală puțin cunoscută Și de aceea atât de originală în lumea romanului Nicolae Iorga, deși nu-l simpatizează pe autor Se vede obligat să recunoască Din tragedia războiului Domnul Ebreanu culege momente pe care izbutește să le adâncească și forma venea de la sine să acopere observația justă și dureroasă. Din această stare de spirit adânc mișcătoare, va răsări noul și puternicul roman pădurea spânzuraților. Conchidem cu substanțiala concluzie a lui George Călinescu. El, pentru întâia oară a născut în cititorul român, convingerea că un roman românesc poate exista și se poate citi. El va sta întotdeauna în frunte ca un patriarh, pentru bunul motiv că el a descoperit America. Romanul Pădurea Spânzuraților se înscrie printre cele mai valoroase romane românești de analiză psihologică și de zugrăvire a dramei războiului. Capodopera lui Liviu Rebreanu nu este cu nimic mai prejos decât celelalte opere din literatura universală inspirate din primul război mondial, ca Nimic nou pe frontul de vest, de Erich Maria Remarque, Măcelul de Ludwig Ren Focul de Henri Barbus sau Adio Arme de Ernst Hemingway Criticul Lucian Raicu în monografia închinată autorului realizează o comparație elocventă Rebreanu contemplă drama direct Hemingway pieziș Rebreanu mai liniștit, mai obiectiv mai artistic Hemingway într-un fel mai subtil și atâțător dar și unul și celălalt scriu cărți solide, adevărate, omenești. Pe scara valorilor, pădurea scânzuraților mai tulburătoare, de o esență spirituală mai elevată, în ciuda aparențelor contrarii, cu un accent de inefabil în plus față de marele prozator american, ocupă în imediata vecinătate o treaptă mai sus. Urtând mesajul spiritualității românești Dincolo de hotarele țării, capodopera lui Liviu Rebreanu s-a înscris în circuitul valorilor literare mondiale. Dincolo de hotare nu va trece decât scriitorul care a izbutit să exprime sufletul specific românesc. Numai prin ce avem deosebit de alții vom putea interesa pe alții. Internațional, în artă e tot ce e mai național Ați ascultat biografia unei capodopere Pădurea spânzuraților de Liviu Rebreanu. Scenariul radiofonic de Valeriu Sârbu. Au interpretat Silviu Stănculescu, Emil Hosu, Tina Ionescu, Gina Petrini, Nicolae Pomoje, Minel Kleper, Ion Pascu. Fragmentele din roman au fost interpretate de Ion Caramitru, Constantin Brezianu, Forietele Artiste Merit, Ion Marinescu, Nicolae Luchiam Botez. Andrei Codarcea, Rodica Tapalagă, Tudorel Popa, Corado Negranu, Tamara Crețulescu, Mihai Velcescu, Mihai Mereuță Regia tehnică Ion Mihailescu Regia muzicală Romeo Chelaru Regia artistică Dan Puican